Злякався, мій брат, не на жарт, подумав, що Бог вирішив таким чином знищити його беззаконника. Злякалася і вона, дружина разом з ним. Коли їх вже достатньо скував жах, Бог тоді післав сусідку зайти до них по якійсь справі, і вона виявила, що вони обоє при смерті. Вона скоріше взялася за телефон, щоб викликати медичну допомогу, а Степан спинив її і заставив першим разом дати до мене телеграму, щоб я приїхав, бо він помирає. Він тоді жив у Красноїльську, а я у Кам'янці. Це віддаль 45 кілометрів. І я приїхав, а за той час у нього вже був лікар, допоміг йому, і мій брат уже міг піднятися сидя і каже мені: Не ти виграв, а я програв. Бог мене убиває що я не покаявся, і оповідає, як це все сталося. Я йому став говорити, «Добре, що ви ще живі, і так розумієте, покаяйтеся, поки ще не пізно. Ви не хотіли по-доброму, то Бог змушений допомогти вам таким способом». А він запитує мене, «Ти думаєш, що Бог може простити мене, що я знав і так довго не йшов до Бога?» Я відповів, «Може». Тільки рішення робіть справжні і оплачте свої минулі через покаяння, щоб не розгнівити Бога, вони погодилися і покаялися. І здалі на зібрання аж чернівці і підготовлялися до прийняття святого водного хрещення. Але на послідній розмові з служителями церкви перед хрещенням брати запитали всіх, котрі готувалися до хрещення. Можливо, хтось з вас передумав, чи відчуває, що ще не зможе дотримати всі евангельські вимоги. Можете відкласти своє хрещення, щоб краще підготовитися. Іллюся його дружина сказала, що вона ще відчуває потребу зробити це пізніше, і залишилася. Коли Степан приймав хрещення, вона в той день виїжджала в санаторій на лікування. Ми просили її, Іллюся! «Останьтеся на один день з нами, щоб бути присутньою, коли ваш чоловік буде робити завіт з Богом. У вас є 30 днів на лікування. Що таке, як ви один день менше полікуєтеся?» Вона, не дивлячись, ні на що поїхала. Коли повернулася після 30-денного лікування, в той же день втратила своє здоров'я. Їхали у двох з у своїй власній машині і мали автоаварію. Удар був такий сильний, що Степан своїми грудями загнув руль, а ні одно ребро не зламалося у нього. Його в лікарні обслідували і відпустили додому. Він був неушкоджений, хоча б був такий удар. А Люся була вся побета і особливо порізана склом, саме більше по обличчю. І я отримав термінову телеграму з лікарні приїхати до них тому, що наслідки аварії дуже важкі. Я приїхав і став розпитувати лікарів, де вони лежать. Та ніхто не міг знайти їх. У лікарні по фамілії Марчук нікого не було. І то було правда, тому що Степан був вдома, а Люся не носила фамілії Марчук. Вона була незалежна. На свої дівочі фамілії, носкова була її фамілія, я домагався ясності, мотивуючи телеграмою, що мої рідні у вас у лікарні. Не вміючи нічим мені допомогти, один з лікарів сказав, «Ходімо ще в реанімаційну палату. Там є один чоловік, якого знайшли без пам'яті на дорозі, він нічого не може сказати, хто він, і документів біля нього ніяких немає. Можливо, він ваш брат?» І ми пішли. В реанімаційній палаті лежало троє тяжко хворих. Я їх кожного оглянув і не знайшов своїх. Там були два чоловіки і одне, мабуть, жінка, тому що я бачив, як би жіночий волос на голові увесь залиплі кров'ю. Лице було в кривавих бінтах, і я впізнати не міг. Та ще і жінка я знав, що не може бути разом з чоловіками в одній палаті. А то вони були вже такі хворі, що їх положили разом. І я сказав лікареві, що тут моїх теж немає. Коли я це сказав, то вчув тихий стогін і ледь замітні слова. кодим, це я, Люся». Вона впізнала мій голос і далі сказала, «Я виновата». «Степан не винуватий, Бог мене покарав, що я побігла за здоров'ям, не схотіла бути на Степановім хрещенні. Моліться за мене у церкві, я як тільки видужую, прийму хрещення і буду служити Богові». Ми молилися за неї довго, бо Бог хотів їй показати, що не варта покладатися на себе і бігти до людей в місто Бога. Коли вона вийшла з дікарні, то справді прийняла хрещення і була ще й активною християнкою. А брат мій Степан був дійсно переродженим для Бога і тремтів перед Божим Словом, щоб виконати його. Були обої вірні до смерті. У 1993 році Бог покликав його до себе на 81 році життя. Похоронені на кам'янському цвентарі царство йому небесне. Люся, коли залишилася вдовою, переїхала назад на свою батьківщину, на Вінничину, і була там членом місцевої церкви в Мурованих Курилівцях, там же і похоронена, царство її небесне. Я не міг не описати цієї події у житті мого брата. Я навмисне її описав, щоб ви, мої внуки і правнуки, знали, що ті, хто у Бога призначені для спасіння, нікуди дітися не можуть. Якщо не добром, то бідою, але Бог не залишить тих, за кого моляться батьки і рідні. Ви теж з нашого роду належите для Господа. Ми за нашу родину молилися до Бога, ваші батьки теж. Покоріться Богові добровільно, щоб не приходилося йому вас примусово вести на дорогу життя». Друга моя сестра Варвара. Народилася 1921 року, прожила 76 років і 7 місяців. Померла в 1997 році. Похована тут в Сполучених Штатах, в штаті Вірджинія, де жили при її смерті син і онуки. Вона прийшла до Бога, коли вже була одруженою. Її чоловік Денис Телегуз був великий противник покаяння. Сам помер, не покаявшись. Він був неаб'який піяка і гуляка. Життя моєї сестри Варвари було дуже важким. Її чоловік рідко, коли приходив додому, неп'яний. І бив її за те, що вона покаялася і не ходила з ним грішними дорогами. Бив її до крові, вона терпіла. Іноді втікала з дому, прибігала до нас, до моєї сестри Марії, не один раз ночу роздіта і боса під час морозів, ховаючись від нього. Вибачте за те, що хочу написати. Неправда, може, міняється по-різному, як її розказують, але правда вона не міняється. Вона завжди залишається правдою, такою, як вона є. То я хочу, щоб ви знали ту правду, яка була між нами. Щоб ви знали, як люди Божі зносили все. Чоловік моєї сестри Варвари, щоб допікти свої дру... віруючі жінці, навіть приводив до себе додому на ніч чужих розпусних жінок і спав з ними а вона терпеливо переносила те і мовчала. Так проминуло багато років, а вона залишила його, щоб хоч трохи прожити нормальним життям. Жила самотньою, по чужих людях, хто приймав її, де була потреба в працювитих руках. Наприклад, в багатодітних сім'ях, де багато було маленьких дітей, де були хворі, які не могли працювати, а їм потрібна була допомога від інших. За свою працю в таких домах плати ніякої не брала. Вона працювала за їжу, яку у них їла, і за те, що мала де на ночліг склонити свою втомлену голову. Жила і в пустих покинутих людьми хатах, розвалюхах. Заробляла сама для себе. Тим, Щоткала людям скорцарі, це кілеми, це настінні декоративні кілеми, і свідчила нам, що то була краща пора її життя, де вона мала спокій, якого так потребувала її душа. Могла ходити вільно на молитві, і куди було потрібно, щоб когось відвідати, бо з дому вільно вона того не могла робити. Життя її було Примірним, святим, перед очима всіх людей села. Ніхто ніколи не сказав про неї щось недоброго. Всі її рахували за праведну, многострадальну жінку. Проминули роки, і Бог став судитися з її чоловіком. Його ногу охватила якась хвороба у вигляді ран. Ті рани не гоїлися. Лікарі по лікарнях пробували залічити їх, та однак не зуміли. Він опинився дома з невилікованою хворобою. Спинилися його буйні дороги. Коли прийшла на нього хвороба, яка невиліковується, він своїм товаришам і товаришкам вже став непотрібним. Залишився саме із бідою. В його ранах завелися черв'яки і ніхто не міг робити йому перев'язки через несносний сморід від тих ран. Тоді моя сестра, його буша дружина, повернулася до нього, щоб послужити йому і робити через день ті страшні перев'язки. По її свідченню, вона за один раз при перев'язці витягувала пінцятом з тих ран і по сорок черв'яків. На другий раз вже були другі. Страшно впасти в руки Богові живому, коли Бог судиться з людиною. Це одна істина, а друга – це те, що з Господом можна дуже багато перетерпіти і перенести ради Його святого імені, щоб бути світлом і сілю землі. Він здоров'як, могутнього тілу зложення, помер, не покаявшись, його не стало». А моя сестра, втомлена життям, немічна, з Божого благословення, прожила після його смерті ще декілька років у Кам'янці, а опісля ще сім років у Америці, похоронена 17 вересня 1997 року в місті Гаррісонбург, штату Вірджинія, на церковному цвентарі церкви братів Менонітів, Царство і Небесне. «Вибачайте, діти і внуки чоловіка моєї сестри Дениса, що я описав про нього, я описав правду Божу, все як було, хай це буде обстрахом для вас і для всіх, щоби не гратися з вогнем. Бог наш вогонь пожираючий, нехай Господь Бог простить його і помилує». Другий мій брат Василь народився 1924 році. З дитинства і в юності був дуже розумний, розумніший і гарніший від нас всіх. Батько дуже його любив за розум і талановитість. Він все, що де бачив, як воно робиться, яке б воно не було складне, брався за таке, і в нього воно виходило. Своїми золотими руками він вже в юності. За декілька днів заробляв і приносив додому такі гроші, які було можливим заробити тільки за досить довгий час. Тому що він брався за таке, що інші не вміли те робити, а під його руками, диво все виходило. Його талановитостю і вродою любувалися люди. 17 років життя, коли Буковина перейшла під владу Росії, він вже працював секретарем сільської ради. Та під час Другої світової війни захопився політикою і став одним із підпільних борців за вільну Україну. То було в 1942 році, коли німці захопили основні країни Європи і прогнали росіянів з Буковини назад. Ми знову тоді належали до Румунії, тому що вона була союзником Німеччини. В тій порі, коли вся передова молодь Буковини, як і мій брат Василь, були втягнуті в рух за вільну Україну, це не було ще повстанням, то була підготовка до нього».